Тоб зрозуміти чесних фанатиків соціалізму, дуже корисно прочитати цей роман. Утопія може захопити цілі покоління, але ж якої крові коштувала ця психічна епідемія? Гадаю, тут доречно провести поділ поміж чесними фанатиками соціалізму та циніками, пристосуванцями. Хай дарує мені читач те, що чимала частина спогадів перетворюється на політичний трактат – але роки, які я намагаюся тут відтворити, витіснили в моєму житті на задній план усе особисте. На тлі пошуків ясності та громадянської визначеності, вставлені до партійної ідеології, все інше здавалося мені нікчемним дріб'язком. Але ж, звісно, річ, приватне життя людини може здатися чимось другорядним лише тимчасово. Сьогодні, з позицій мого 70-ліття, я розумію, що цей період доліпив у мені особистість, а вона, безумовно, складається не лише з політичних уявлень. 1958 року я написав свій другий роман «Остання шабля». Писав його легко, окрилено, з великою вірою в те, що ідеї 20-го з'їзду виведуть нашу країну на демократичний шлях розвитку і ми назавжди прилучимось до цивілізованого світу. Саме через те в цій книзці, попри реалістичне зображення сільського життя, так багато партійно-політичної декларативності. Два романи, які стали популярними не лише в Україні, забезпечили моїй сім'ї високий матеріальний добробут. У конці Заспі над казково багатою заплавою Дніпра Хрещатик Буд завершував спорудження дачного селища письменників. Воно будувалося на найвищому рівні наших уявлень про побутову культуру і, звичайно, коштувало недешево. Серед забудівельників були Панч, Смолич, Гончар, Бажан, Головко, Скляренко, Забіла та інші. Словом, це було товариство живих класиків української літератури. Старшу я почувався в ньому дещо ніякого, бо ні за віком, ні за літературним доробком, як мені здавалося, не мав права на високий літературний статус. Тим часом моїм безпосереднім сусідом був Андрій Головко, з якого я почав вивчення української радянської літератури десь, мабуть, у шостому класі. Сьогодні я добре бачу тенденційність піднесення на недосяжну висоту його творчості. Вся річ у тому, що він своїм письменницьким пером виготовив моральні підвалини для панування компартійної олігархії. Згодом я усвідомив, що всіх нас партійні верхи сприймали як трубадурів державної ідеології. Поміж нашою дачною дільницею та комплексом урядових дач дозволили побудуватися дотці Хрущова Юлії і поставити скромні будиночки для вищих апаратників ЦК ЛКСМУ. Тут якраз випадає нагода дещо розказати про характер старшої дочки Хрущова. Її чоловік Гонтар був директором Київського оперного театру. Мені доволі часто випадало бачити цю пару. Інколи вони заходили в наше селище до Бажанів. І я не намагався познайомитися з ними ближче, та й приводу для цього не траплялося. Зараз я згадав про них лише в зв'язку з будівництвом їхньої дачі. Спершу з'явився високий паркан, який обгородив два гектари берега над озером, що називалося Кончею. Воно лежало в старому річищі Дніпра, який у цьому місці заплави чомусь відступив на схід, хоч за законами фізики йому належало відступати на захід. Конче доволі глибоке озеро. Вода в ньому джерельна, чиста. На берегах височили кучеряві верби і сокори, які відзеркалювались у спокійній поверхні озера. Озеро тягнулося з півночі на південь близько десятка кілометрів паралельно до шосе, котре вело на Обухів і далі на Дніпропетровськ. Збоку від шосе можна було бачити лише високий суцільний паркан, за яким серед столітніх сосен стояли розкішні споруди, що належали управлінню справами ЦК КПУ. Південна частина озера прилягала до тієї дільниці, яка належала письменникам. Письменницькі дачі, звичайно, ніхто не збирався захищати від стороннього ока. Багатокілометровий паркан завершувався там, де кінчалася територія дачі Юлії Хрущової. Ми, звичайно, добре бачили, що діялося за парканом. Спершу військово-будівельна організація спорудила там два міцні фундаменти під будинки великого розміру. Поширилася чутка, що один з майбутніх будинків належатиме Маршалові Чуйкову, а другий – Хрущові та Гонтареві. Але на двох гектарах за парканом будувався лише один будинок для Юлії Микитівни. Другий фундамент поки що стояв голий, бо цімто Чуйков передумав тут будуватися. Та згодом на ньому виросли допоміжні споруди, які також належали Юлії.